Ez da ez tabaida jaundirik izan, bainan barnekaldeko ausapez batzuek elkarguaren mailako egin behar bat zela justifikatu nahi izan dute. Osa gaineko ausapez den Arno Fonten lehen ordeak proposamena aurkeztuta oren beharra azaldu du. Doni bane garaziko lorain txoz pek ere bai, ikus berekoa da xantalergi aiziritzeko ausapeza. Guretzat egia ez dela dudarik olako kiroldegi baten beaja badela gure amikuzeko sokoan eta ulertzen al dut ere ale autetio gene galdera eh, kampotik begiratuz izaiten alda bon Uh, gogueta bat, uh, jakiteko zinez, uh, elkar goko uh, interesant sartzen denez olako kirol gela bat. Bai, guretzat ez da dudarik, uh, amikuzen badira hiru gela hondi, eh, bat gure egian, haiziditzen ere, eta huartzen gira, deia gela huriak de, denak uh, txipiegi dira, hartzen dugularik eskubaloina, etxenplu bezala, etxenplu bakarra, eh? kaxik licentziatu ainiz badira, gerote gehiago, talde behi bat da, elkarte behi bat da, eta horien zate, ez da, hiru geletaik, bat ere ez da, um, uh, neogri honetan, behaz, behar da, horren oh, zat, uh, segitu nahi balima dituzte lehiaketak hein hon batean, bon, ebe, ala, ez, do, ez da besterik izaiten al, eta huartzen gira, egia da, gure kiroldegi guzietan, amikuzeko eskoldetik heldu direla kirolariak, bai eta ere, uh, oztibajetik, eta inguruko uh, ere muetatik, behaz, bai, gure dudarik ez da, kiroldegi horrek, elkargoko interesa, interesetan sartzen dela. Dena den, aden, Euskal Elkargurik ez balitz izan, lehen, amikuzeko erri elkargoaren gain izan entzen? Eta bai, e, Kirol guzien kompetentzia deia ginuen ginoen eta zer nahi gizaz, Kiroldegi hori Uh, Proiektua hasia izan balitz uh, lehenago, hox izanen zen, sartoko zen, eta otomatiko ki, hartua uh, izanen zen, bez egi eskoal egi iligunean. Amikuzeko kirol gelak tipi egiaak beraz, do Napaleun izanenak kiroldegi berria, airetik gelatik urbil, abantxu lau milioi euroko proiektu azmintzogira, eta laster enpreser, eskintzade jaldia luzatuko diete.